Most. Közéleti háttér magazin. Főszerkesztő: Fiala János. Az itt és most ismétlését halljátok. Alexandra. Minden, ami szóra is érdemes. Mi a lajános? Lehet? Akkor benne vagyunk az adásban, legyen szíves mutatkozzon bő. Nagy Tamásnak hívnak a Szegedi Tudományegyetem Egyetem, állami és jogtudományi karának, jogbölcsöleti és jogszociológiai tanszékként dolgozom. Hány éves? 42. Most hol találtam meg? Szegeden? Igen, Szegeden talált meg, igen. Hogyan kapcsolódik ön személyileg, munkailag hajnóci Péterhez? Hát személyileg ugyanúgy, ahogy az összes több jó alvasó, tehát egyetemi olvasmányom volt annak idején, és először a Kiamacska című novella volt az, ami, ami meghatározó hatást rám illetőleg későbbiek során az a, az a szövegvilág, ami a 70-es éveknek a szövegvilág, én ugye 71-ben születtem, ez az a nyelv, amiben felnőttem, vagy ez az a nyelvi közeg, amiben, amiben szocializálódtam, és úgy gondolom, hogy, hogy a magyar irodalomban igazándiból ezt a nyelvet, ezt Hajnyóci Péter beszéli, a leginkább úgy, ami, ami számomra ismerős. Tehát, mint De önfoglalkozását amit... tekintve, akkor ezek szerint jogász? Nekem a végzettségem jogász, igen, egyébként a, a jogfilozófiát tanítok, és a jogfilozófián belül foglalkozom olyan kutatásokkal, amelyeket jog és irodalom kutatásoknak hívnak, ez egy kortárs amerikai jogfilozófia irányzat, és ezt a ennek a két területnek, amiről úgy gondoljuk, hogy alapvetően két terület a kapcsolatrendszerét próbálja meg valamilyen módon felderíteni. Akkor erről, Én... erről, erről mondjam még két mondatot. Ez mi? Két mondatot mondjak róla. Két? Mondhat négyet nem, is, 8-12-t, amennyit akar. <gül> Jó rendben. Uh, ugye, tehát az elmúlt másfél évszázadban mi alapvetően úgy gondoljuk, hogy jog és irodalom az egymástól nagyon távol álló dolog. Úgy gondoljuk, hogy a jogászok és az irodalmárok munkája egymástól nagyon különböző, holott ez abszolút nem volt mindig így, és nem is kellene, hogy így legyen, mert a leghétköznapi szinttől kezdve a legáltalánosabb szintig a két dolog között nagyon szoros összefüggések vannak. Tehát ha csak abba gondolunk bele, hogy, hogy a jogászok hétköznapi tevékenysége során, során euh, milyen mennyiségben foglalkoznak történetekkel, ha elképzelünk csak egy bírósági tárgyalást, ahogy tanúvallomásokból. Jó, de akkor el fogjuk jutani, jutni oda, hogy minden okon terelt, hiszen az orvostudomány is ugyanilyen. Jó, nyilván, de, de azért, azért van, mi között szorosabb lehet a kapcsolat. Én, én úgy gondolom legalábbis, hogy az antikvitás irodalmától kezdve napjainkig a hétköznapi jogászi tevékenység így jog és irodalom között sokkal szorosabb a kapcsolat, mint az általában szoktuk gondolni. Tehát uh, nyilván nem véletlen írta annak idején is Fuku, hogy, hogy a görög dráma irodalom az volt egyébként nem más, mint a görög jogtörténetnek a színpadra állítása. És ugye ezt végig lehet követni az egész világirodalom történetén, lehet látni a jogászok hétköznapi tevékenységében, hogy történetekkel foglalkoznak megállás nélkül, um, azokat gyárkák, azokat írják, azokat értelmezik. Nagyon szoros kapcsolat van sok esetben bizonyos irodalmi művek is, bizonyos forszakok jogi szövegei között, tehát ha csak megnézzük franc a percímű művét, és ugyanúgy igaz ez Hajnóci Péterre is a, a magyar szociális. Jó, jó, jó, jó is, hogy ezt tettem, mert éppen azt akartam mondani, hogy értem is, meg nem is. Mi volt az ön feladata a Hajnóci Péter jelentések a süllyesztőből című könyve kapcsán, amit egyébként a közelmúltban adott ki a magvető, legalábbis abban a formájában, ahogy most olvasható, hiszen maga az a szociográfia, vagy nem tudom, minek nevezze, ami annak idején megjelent, az elkülönítő, az egy 75-ös valóság. Igen. Igen, ez 1975-ben jelent meg a, a, a valóság című folyóiratban, amiből aztán bírósági per lett, amiből aztán óriási politikai botrány lett, és ennek a szövegnek volt egy ismeretlen változata méghozzá egy az eredeti terjedelménél négyszer hosszabb változata. Ugye hajnóc itt az elkülönítőnek az ügye, az nem hagyta nyugodni soha. És végig, ugye nagyon rövid írata során, ameddig még volt rá esélye, hat éven keresztül gyűjtötte azokat a dokumentumokat, és, és mindenféle papírokat, olvasói levelektől kezdve, bírósági iratokon át, amelyek. Akkor ön azt mondja, hogy ez elkülönítőnek volt egy bővebb verziója, akkor miről beszélünk? Vagy miről beszél? Ennek erről a verzióról, tehát ez a hagyakékban volt benne. Tehát nem magának az elkülönítőnek, hanem az elkülönítőnek is, mind annak, ami ehhez egyébként lazán, vagy kevésbé lazán kötődött. Igen, igen. Tehát az elkülönítő így most két szöveget jelöl a jelen pillanatban. Egyrésztről azt az eredeti 1975-ös szöveget, másrésztről pedig azt, amit ő később összeállított. Tehát ugyanezen a címen, 1980-ban a magbetű kiadónak benyújtotta a kéziratot, amit a kiadó kézirat közlésre elfogadott, fizetett neki, előleget érte, utána elrakták egy asztal fiatal. Azt kérdezem öntől, hogy ez az 1980-ban beadott, majd soha meg nem jelent, és nagy nehezen visszakönyörgött mű. Ez miért nem jelenhetett meg? Ez azért nem jelenhetett meg, mert annak idén a... Nem, most miért nem jelenhetett meg? Most miért nem? Nem, nem parancsolok sose. De, de csak a, a bezélgetése relatív, tehát ez a parancsoljon, ez, ez egy ilyen kötelező szófordulat, ezzel nem szívesen élek, és csak azért jeleztem, hogy szeretném, hogyha ön is oldottabban érezni magát. Szóval, ez a verzió... Most hogy csak néha rosszul hallom. Igyekszem akkor hangosabban beszélni. Az a kérdés, hogy ez a verzió miért nem jelehetett meg most? Most az jelent meg, tehát most a teljes verzió jelent meg. Az, ami 1980-tól kezdve nem jelenhetett meg 30 éven keresztül, illetőleg korábban megjelenhetett volna, csak uh, nem volt igazándiból érkezése senkinek arra, hogy ezt feldolgozza az egészet. Tehát ez egy, ez egy, ez egy uh, létező kézirat csomó, ami hosszú időn keresztül a magvető... Jó, de hát itt van előttem a tartalom, mintha Dániát ki lehetne szellőztetni, ez az önírása. Igen, igen, ez az én írásom. Aztán ugye én is a nagyomát akarom betenni, ezek előzmények. Aztán itt van az, elő, az elkülönítő a valóság 75-10 száma. Igen. Aztán pedig emlékszel, Alizra két beszélgetés. Igen. Azt kérdezem, hogy hol látnám én tetten érve, vagy hol kéne nekem tetten érve látnom az 1980-ban beadott, és akkor meg nem jelent könyvet? Az az 1980-ban beadott könyv, ami ott van. Tehát van egy, van egy 201 oldalas gépelt kézirat, egy rózsaszín mappában leszűzve, amit ő benyújtott annak idején. És ebben ez mind benne van, kivéve, kivéve az összegynek a levelezését a kiadóval. Azon kívül minden benne van úgy, ahogy ő bekülte a magvető kiadónak. Tehát ő így szerette volna megjelentetni egy dokumentum kötetként, úgy, mint az eredeti szöveggel, plusz az, az utána felhalmozódott, szövegekkel együtt, amelyekhez nyilván hozzá tartozik néhány a, a, a, az egész történetnek az előilletéhez. Tudjuk-e azt, hogy ez akkor miért nem jelent meg? Hogy akkor miért nem jelent meg? 1980-ban azért nem jelent meg, mert a MagmaCélnek, illetve hát nyilván minden kiadónak, gondolom én, fel kellett terjesztenie felsőbb vezetés elé, kultúrpolitikai vezetés elé, hogy megjelenhet-e valami, vagy nem jelenhet meg. És állítólag a Kartos György, ugye a magvető kiadónak a legendás igazgatója, szerette hajnócinak az írásait, ő ezt meg is jelentette volna, de letiltották. Tehát egész egyszerűen kapott egy anonim felső utasítást, hogy nem jelenhet meg a dolog. Miközben egyébként maga az elkülönítő, a valóság 75-ös tízes száma, az, azt nem zúzták be? Igen, nem zúzták be. Ez is nagyon érdekes kérdés, hogy az miért jelenhetett meg. Nyilván ott a, a valóság főszerkesztőjének, ugye Körösi Józsefnek voltak olyan kapcsolatai, volt olyan renoméja, amely átvitte ezt a szöveget, de egyébként maga Hajnóci Péter sem tudta, az utolsó pillanatig sem hogy ez megjelenhet, vagy nem jelenhet meg, illetve ha megjelenhet, akkor mikor? Jó, de akkor vegyük már végig, mert én közben megálltam. Tehát akkor ön azt mondja, hogy az 1980-ban beadott, de meg nem jelent mű, azaz elkülönítő, az emlékszer Alizra, az ezerarcos skizofrének, a népköztársaság nevében az elvileg is tisztázzuk, és a mellékelten visszaküldjük, ez mind, mert ez szerintem viszont nem lehet, mert a Mellékelten visszaküldjük, már tovább van. Tehát, hogy ez, ennek hogyan kéne tagolva lenni a könyvben, mert valamit nem értek. Ez pontosan így, így volt. Tehát a Mellékelten visszaküldjük című rész, ami az őszvegynek, hajnoki Péter őszvegyének és a kiadónak a levelezését tartalmazza. Az az egyetlen olyan dolog, ami nem szerepelt az eredeti kéziratban. Egyébként úgy abban a formában, ahogy most megjelent a könyvben, ez az, amit Hajnoksi Péter annak idején megírt és beküldött a kiadónak. Ön meg tudja azt ítélni, hogy ez egyébként egy jó könyv lett volna, hiszen a könyv foglalkozik azzal, hogy az eltelt 30, több mint 30 év mit változtat, és itt meg is kell állni, mert, mert erre a kérdésre nem lehet válaszolni. Tehát azért az a, az, az én véleményem, miközben óckodom azoktól a mondatoktól, amelyben valamiféle jelző szerkezettel élnék, hogy ez a könyv alapvetően hajnóci rajongóknak, vagy olyanoknak szól, akik ezt a könyvet valamiért kiveszik, és aztán végigolvassák, miközben egyáltalán nem tudják, hogy miről van szó. Tehát vagy outsidereknek, vagy insidereknek szól, a kettő között el nem tudom képzelni, hogy ki lenne az, aki itt a célzott olvasok? Hát ezért próbáltuk meg azt uh, csinálni, ugye nyilván nem én voltam egyetlen, hanem, hanem ugye a Hajnóci Péter hagyaték gondozó műhely, amit működik a Szegedi Bölcsészkaron, uh, vezetőjével Cserés Katalina, meg Remini József Tamással is így konzultáltam folyamatosan közben, ezért próbáltuk meg egy eligazító előszót hozzárakni nyilván 40 év távlatából. Egy ilyen partikuláris történet lehet, hogy nem érdekes, lehet, hogy nem érthető. Ugyanakkor nyilván az egész történet... Fragmentált, 20. az a baj, hogy fragmentált, túl fragmentált. Tehát olyan, mint egy olyan Pompei rom, amelynek az egyik fele Pompeiben van, a másik fele Veronában van, a harmadik fele pedig, ki tudja hol, Milánóban. Jó, de hát szociográfiák időnként építkeznek ilyen romokból. Tehát uh, nyilván ez nem egy, nem egy lineáris... Igen, csak az, a, az is eszembe jutott, hogy vajon maga a feldolgozó nem tehette volna azt meg... Jó, előre futottunk. Szerintem, aki bennünket hallgat, azonnak az zöménynek, Hajnóci Péter neve mond valamit az elkülönítőre, vagy eh, valamit eh, reflektálnak, vagy nem tudnak semmit se. Elmondaná az elkülönítő szűkített változatát? Tehát, hogy ez elkülönítő micsoda? A 20 perces verzió az úgy szól, hogy ez eredetileg a Szent elmes elmeszociális otthon viszonyairól szóló irodalmi szociográfia, aminek a legfőbb botránya az az volt, hogy számos olyan emberrel találkozott annak idején hajnóci, vagy szerzett róluk tudomást, akiket anélkül zártak be elmeszociális otthonba, hogy valaha elnövetegek lettek volna. Leginkább olyan okokból kifolyólag, hogy a lakásukra szüksége volt valakinek, a lakást elvették, őket pedig becsukták elmeszociális otthonba, ahol azok a fajta garanciák, jogi garanciák nem érvényesülnek, ugye a bírói szemlét említi legtöbbször hajnóci, nem érvényesülnek, amelyek egyébként mondjuk pszichiátriai intézményekben, rendes elmaosztályokon igen. Tehát az abszolút kiszolgáltatottaknak a története. És ebben az értelemben érvényes ma is, hogy mi az mindig vannak olyan társadalmi csoportok, akármilyen okból kifolyólag, akik ilyen totális periférián és elfelezettségben kénytelenek létezni. Erről szól. Legrövidebben. Mi rakódik erre rá menet közben? Menet közben? Hát a történelmi idő rakódik rá. Tehát, ugye ez elindított egyrésztről egy olyan folyamatot, és ez, ez tényleg nagyon-nagyon ritka, én úgy gondolom, hogy valamilyen irodalmi szociográfia, vagy valamilyen jogszociológiai munka képes arra, hogy effektíve hatást érjen el mi a joggyakorlatnak vagy szabályozásnak a megváltoztatásában. És Hajnóci erre képes volt, hogy elindított egy rettentően lassú folyamatot, ugye ebből a politikai botrányból kiindulva, ami 2004-ben eljutott odáig, hogy a nemzetközi egyezmény ö, alapján, ugye ezeknek az elmeszociális otthonokban használt, és ott büntetési eszközként használt ágyaknak a használatát megtiltották. És ö, elvileg papíron jogszabály szerint, Ugye a beutalásoknak a rendszere, az ottania, az ápoltaknak a jogi helyzete az lényegesen jobb, mint volt annak idején. Másrészt nyilván visszaköszönnek a mai napig ugyanazok az intézményi protokollok, amelyek. amelyek... Ebben az irányba még nem menjünk el. Azt kérdezem Öntől, hogy Ön külső szemlélőként rájött-e arra, hogy mibe szeretett bele, aztán egy kicsit már túlságosan is szeretett bele, mint témába és annak vonzás körzetébe annak idején, Hajnóci Péter. van tehát nem tudom, hogy beleszeretette. Hát az, az, az, az, ahogy egyébként magát a könyvet összelapátolja azokból az utólagos részekből, amelyekben látható módon már a saját igazságát keresi, és amelyben már más irányokba is elmegy, mint a legelején, az azt mutatja, hogy azért ebből ő a szó jó vagy rossz értelmében egy komplet fóbiát összerakott. Nem, most az igazságkeresés, hogyha ha olyan léptékeket ér el, akkor nevezhető persze fóbia. Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert miközben én egy hajnóci vagyok, azért azt nagyon óvatosan ö, megkockáztatnám, hogy azért ez nem egy tudományos alapossággal készült mű, amire maga ö, a főorvos is nagyon sokszor utal. Persze, tehát nyilvánhajnoksz ilyen értelemben nem volt járatos mondjuk a pszichiátriában, vagy nem volt ő maga szociológus, tehát nyilván ennek lehetett, lehettek volna exaktabb egattabb módszere is a felmérésnek, de ez egy irodalmi szociográfia, tehát ez egy másik műfaj. Irodalmi szociográfia ugyanakkor az, amit ebben meg lehetett volna, tehát hogy mondjam, ez meg egy korlátozott irodalmi szociográfia, mert azok a portrék, amelyek megjelennek benne, azok a későbbi kiegészítésekkel talán teljesebbnek mondhatók, de az elkülönítőnek az alapverzióját veszük, akkor azok azért közelebb állnak a két, mint a három dimenzióhoz. Jó, de nem szabad elfelejteni ugyanakkor, hogy 1975-öt írtunk, amikor az eredeti szöveg megjelent. Tehát... Nem tudom, igazándiból én magam elképzelni, hogy hogyan lehetett volna ezt jobban csinálni. Megmondom, hogy benne mi merült fel, én nem, hogy jobban csinálni, azt nem tudom... Uh Bennem az merült fel a könyv olvasta kapcsán, hogy több kommentárt olvastam volna, vagy szívesen vettem volna, amely nem avatkozik az akkori szövegbe, de mint egy füléje kerülve 2012 13 ban 11-ben, 10-ben megkeresve személyeket, megtalálva őket, vagy nem megtalálva őket, megszólaltatva az özvegyet, megszólaltatva bárkit, egy olyan kommentár, Együttest állít össze, amiben ez az egész számra jobban felszívódik, mint ahogy itt ez egyébként megjelent. De még egyszer mondom, ez az én olvasatom. Hát ugye nyilván ez egy döntés kérdése, hogy az eredeti szöveget milyen módon próbáljuk megrekonstruálni. Tehát lehetett volna kommentárokkal agyonnyomni ezt a szöveget azzal együtt, hogy a kommentárok egy részét, amire utal nehéz lett volna összeállítani, mert hogy túlélők gyakorlatilag alig vannak. Tehát aki megkereshető, aki elérhető, az, az igazándiból csak a kisvámosi házaspár, ugye, akik, akik az egyik... Ez, egy elég ez, ez, ez az egy önmagában nagy lehetőség, amivel ez a könyv nem élt. Uh, Visszautal meg annyi olyan visszemlékezésre, amelyben ez a házas pár egyébként még a közelmúltban is, vagy a közel a közelmúlthoz megtett ilyen nyilatkozatokat, de ez a könyv önálló ilyen kísérletet nem tett? Hát ami lehetséges, az ott van a könyvjegyzeteiben. Tehát amit, amit én hosszan beszélgettem velük többször is, mindent, amit csak lehetettők rendelkezésre bocsátottak és nagyon segítőkészek voltak, ami ebből belekerülhetett a könyvbe, az ott van. Ennél több egyszerűen nincsen. Nem is gondolnám, hogy ennél több, hanem maga az a víz, amiben a gyógyszer könnyebben oldódik. Tehát az, ami így megjelent, az nagyon szikár, nagyon tömör, és különös tekintettel az időmúlásra még egy olyan tényezőt kap, ami az emésztését, és most csak a saját befogadásomról tudok beszélni, nem könnyíti meg? De ez nem is egy könnyű emésztése való anyag. Tehát ez nyilvánvalóan egy, egy, egy, egy olyan ö, dokumentumgyűjtemény, ami úgy üt önmagában. Tehát én, én úgy gondolom, legalábbis ez pedig az én olvasatom, vagy amiről én látom, hogy, hogy ezek a szövegek nagyon sok esetben magukért beszélnek. Így is én úgy gondolom, hogy a tekintve éppen a határán járunk annak, hogy nem nyomja nagyon a, a, a, a, az előszó és a érdeklő az egész könyvet. Én szerintem ezek a szöveget megállnak a, a, a saját maguk lábán, és kirajzolódik belőle az egész történet. Pár perc türelmet kérek, mert hírek és egyebek is innen folytatjuk. Jó. Alexandra. Minden, ami szóra is érdemes. Mi? És most Közéleti háttér magazin. Főszerkesztő: Fiala János. Alexandra. Minden, ami szóra is érdemes. Fialajános, János, folytathatjuk? Um, ugye az ember ilyenkor keres, keres, keres, izé, kerülgeti, én valójában, mint uh, hajnóci rajongó, uh, nem, azt mondtam, hogy, nem azt akarom mondani, hogy csalódás, csak az, tehát, amit alapvetően akarok érzékeltetni, hogy maga a könyv, a számomra sokkal, tehát hogy mondjam, mint egy, mint egy Hajnószi Péter irány szakmailag érdeklődő ember, mint, vagy mint egy olvasó érdeklődése, és azon gondolkodom, hogy... Arra a kérdés nem tudok válaszni, hogy 1980-ban én ezt a könyvet el akartam volna -e olvasni. Azt tudom, hogy ezt a könyvet, amikor elolvastam, akkor azért olvastam el, a végén már szinte össze-vissza a részleteiben olvasva, tehát a sorrendiséget felrúgva, mert lelkismeret furdalást éreztem volna, amiatt, hogy ha nem olvastam volna el. De nagyon nehezen fogyasztható ez a könyv 2013-ban számomra, azok nélkül, a fogódzók nélkül, ami ezt ma élvezhetővé teszi, ami nem azt jelenti, hogy az előszót ne olvastam volna el, és ne értettem volna meg. Tehát állandóan olyan érzésem volt, mintha a gyógyszert kéne nyelnem, de száraz lenne a szám. Igen, hát ez sok esetben a szociografikus irodalomnak a sajátja. Igen, csak még, még egy dolog, hogy azért... Ez, ez, ez, igen, tessék... Nyilvánvalóan nem könnyű. Igen, csak azért, ha legyünk tisztább, hogy Hajnóci Péter nem volt szociográfus, tehát azért a Hajnóci rátalált valamire, készültek interjúk, ő egyébként ezügyben olyan mély kutatást nem végzett, avval szembe kell néznünk. Hát egész életében már, mint amit mi ismerünk belőle, foglalkoztatta ez a kérdést. Foglalkoztatta meg... ez a kérdés, de nem merült el benne olyan mélységben, mint egy kutató? Ez inkább monomániá volt már egy bizonyos pillanatában, semmint egyébként érdeklődés a téma iránt. Hiszen maga Szépföldi Aliz is beszámol arról, hogy időnként elveszti a fonalat Hajnóci Péterrel, már csak azért is, mert Hajnóci Péternek is senkije. És Hajnóci Péter éppen annak függvényében találkozik vele, vagy ír neki, ahogy éppen kedve van. Ott törődés abban az értelemben, ahogy egyébként öntörődik a szöveggel, vagy úgy törődés, ahogy egy orvos törődik a betegével, vagy ahogyan törődik valaki a kliensével nincs, és ez nem is számon kérhető. Csak ez aztán magán az irodalmi alapanyagon, ha visszaérződik, akkor ezzel mit kezd az ember, ha egyébként érthető az, amit mondok? De a törődés az ott van szerintem abszolút mértékben, és ennek a könyvnek például ez lenne az egyik feladata, hogy megmutassa azt, hogy ez a szociográfiai munka. Most minősítsük úgy, ahogy akarjuk, hogy ez most szaktudomány, nem szaktudomány, irodalmi szociográf, akár, akármicsoda és az ő irodalmi művei, azok hogyan függnek össze egymással. Tehát ez a fajta törődés, ami, ami, ami megnyilvánul ebben a szociográfiában, az ott van a, mondjuk a fűtőcímű kötetnek a novelláiban is. Tehát az alkoholistában, a, a, a finom főzelék feltétele. Ebben önnek be... teljesen igaza van, de, a két, de én a kettőt nem tudom összehozni. Tehát ebből a szempontból azok önálló egységek, ezek is, ez is önálló egység, de a kettő között én azt a fajta, tehát nem azt látom, hogy ez egy folyó két oldala. Vagy ha egy folyó két oldal, akkor nem látom a hidat? Pedig abszolút ott van az a hír, tehát ugye hajnócit egész életében foglalkoztatta ez, a, ez az igazságkeresés, nem csak sajátja a mások igazságának a kedvében. Igen, de egészen más tett az igazságkeresése érdekében a novelláiban, és egészen más tett a szociográfiáiban, amivel kapcsolatban egyébként sokkal inkább sodródott, szemben a novelláival, amiket megírt. Hát azért, mielőtt ő sodródni kezdett volna ezzel a szociográfiával, azért dolgozott rajta három évet. Tehát 1972-től 75-ig, amíg ez megjelentő, dolgozott fel. Aztán nyilván sodródott, tehát a bírósági perrel és a, a politikai botánia nyilvánvalóan ő már sodródott. De, de egészen addig őt ez szisztematikusan foglalkoztatta. Tudjuk azt, hogy hányszor játszentot. Tudjuk azt, hogy hányszor hogy hányszor játszott Hárdon, azt egészen pontosan nem lehet tudni. Olyan nagyon sokszor nem. Hát persze, de hát nyilván neki oda nem is kellett volna Én ezt értem, de maga a filmfelvétel, ami aztán legépelésre kerül amit nem mond magyar ember, hanem hogy legépelnek, az is egy adhok hoc szituáció, amire vissza is utal a főorvos, függetlenül attól. Tehát van, mutat, mutat valamit Hajnóci Péter a, bot, a mai botrány médiából, ahol egyébként ő a, a célszentesíti az eszközt alapján valami olyan szöveget hoz le, aminek a közléséhez egyébként engedélyt nem is kér. Hát ez azért nem ennyire egyszerű. Tehát, hogy ő szeret. Hát, hogyha a főorvos szövegét nézem, aki elég konzekvensen beszél, és elég sokszor, abból ez teljesen egyértelmű. Ő valójában azért teszi túl magát ezen a sérelmen, mert azt gondolja, egyrészt mert nem tud már mit tenni, kézhelyzet elé van állítva, másfelől pedig azt gondolja, hogy amit a szakma megkíván, Függetlenül attól, tehát hogy ami a szakmak megkíván, azt, azt ebből nagyobb mértékben lehet elérni, hozzátéve, hogy egyébként az időmúlással kapcsolatban azt is hozzáteszi, hogy ez az időmúlás, ami egyébként az interjú elkészítésének az időpontja és a megjelenés között van, már akkor is annyi minden változott, amivel kapcsolatban egyébként az elkülönítő tehetett volna említést. Azért ezek olyan distinkciók, amelyeket a hajnóci valószínűleg nem véletlenül nem tesznek. Értem, de ezzel együtt is, tehát a mai napig, én idén márciusban beszéltem utoljára erről közvetlenül a kisámosi ázaspárral, ők a mai napig úgy tartják, hogy ez jó, hogy így történt. Tehát ők a mai napig azt mondják, hogy jó, hogy Hajnóczi ezt annak idején megírta, és ennek valóban ténylegesen volt hatása arra, hogy megváltozott abban az intézményi rendszerben a helyzet. De... Amit egyébként ők ebben se írnak le olyan tragikusan, mint hogy egyébként a Hajnóczi veszi az irányt és próbálja beállítani. Nyilván, persze. Hát... Tehát ez a könyv alapvetően a kádárizmusról szól. Igen, ez így van. Ez így van. Ez pontosan így van. És az a baj, hogy annak a konzerv levegőjét 2013-ban ezzel a könyvvel így visszahozni egy nagyon nehéz vállalkozás. De nem is kell annak a konzervlevegőjét visszahozni. Pont egyébként érthetetlen. Egyébként érthetetlen. Igen, de egyébként nem érthető. Szerintem. Tehát én azt gondolom, hogyha ez egy kiállítás, ez egy könyv, akkor én ehhez. De még egyszer mondom, ez az én olvasatom, és azt se állítom, hogy ebben nekem igazán van, csak azt tudom mondani, amit én érzek, több kapaszkodót és más jelleg nem is több, más jellegű kapaszkodókat biztosítottam volna. Ugye ebben a könyvben benne van meg annyi 168 óra részlet. Ezeket például az archívumból gépet ki a hajnóci. Mit tudunk erről? Igen, ezek nyilván onnan származnak, hát nyilván az eredeti élőadásnak egy, egy leiratáról van szó, ezek korábban egyébként már ö, megjelentek, tehát ennek a ugye Remény József Tamásnak van egy a Véradó című, a Hanyolci Péter emlékezete című ö, könyve, ebben ez már megjelent, ugye ezt Hanyolci beillesztette magába a végleges változatban, amit ő úgy gondolt, de ennek részletei itt ott ö, jelentek meg, történetesen ez a 168 órás beszélgetés, igen illetve több 168 órás beszélgetés uh, kettő Ezért kettő, kettő, kettő, kettő, november 15 igen. és 22 igen, igen. Um, ugye ez egy héttel van azután hogy megjelent a megjelent a valóságban a, a, a igen, vagy dolgozat. Én, hogy... én azt mondom, hogy ezzel kapcsolatban én, mint a kötet szerkesztője, de még egyszer mondom, ezt nem szemrehányásként, csak, csak hogy a, hogyan viszonyulunk hozzá. Biztos, hogy tettem volna valahogy vala egy utalás, hogy hogy működött annak idején, egyébként nagyon sok szempontból ma is a média. Hogy harap rá a 168 óra, viszi el egészen más irányba, foglalkoztatja őket, belőle más, mint ami foglalkoztatja a hajnócit, majd ejtik. Tehát ahogy ma is működik a média, valamit felkapnak, valamit eleresztenek, kiveszik belőle azt, ami nekik fontos, miközben vagy az fontos, vagy sem. Én nem vádolom, és nem bántom önt, én azt mondom, hogy ön, mint szakértő, szerintem túl közel volt a tárgyához, és ez ennek a könyvnek az élvezhetőségét nem minden szempontból segítette, független attól, hogy az a szempontrendszer, amit én megjelenítek, az lehet, hogy öntől olyan idegen, hogy azt mondta volna, hogy fiala, abban a verzióban, amit te mondasz, én egyáltalán nem szerettem volna ezt a könyvet megjelentetni. Nem tudom, mennyire vagyok érthető. Értem, tehát te mondhatom ezt is, igen, tehát megismételhetem ezt az utolsó mondatot, mert valóban nem abban a szempontrendszerben szerettem volna ezt a könyvet így összeállítani, én leginkább abban szerettem volna, ahogy maga hajnóci akarta. Tehát ebben... De mi van akkor, ha én azt mondom, hogy e fölött elment az idő, és ez egy olyan mondat, amit az ember nem mond szívesen, ugyanakkor mégis ezt érzi, és ebben a verziójában ezzel nem tud mit kezdeni? Én ezt nem értek egyet. Egyrészt önmagában véve az, hogyha valamit kordokumentumnak tekintünk, és mondjuk a legyen úgy, ezzel tényleg egyetértek, hogy a tádárizmusról szól úgy nagy általános. Igen, de ezek olyan kordokumentumok, amelyekhez nagyon sok, hely, sok helyen már nincs kapaszkodó. Tehát a hajnóci fogta magát és egy konkrét történethez hozzáolózta a tövábbi történeteit, miközben ahhoz nincsen egyébként valamiféle itiner. Nem tudjuk, hogy mi miért követi egymást adott esetben egy-egy beszélgetés, hogy kerül oda, miért pont azok, miért nem mások, miért annyiszor, miért az kerül bele szó. Miért az, tehát, hogy ezek a névtelen levelek, tehát ez, ez, ez, ez, ez, ez így egymás a rakva, és ebben én azt mondom, hogy egy szakértő számára, mint az ön számára érdekes, egy kívülálló számára pedig nem biztos. Nem azt mondtam, hogy nem, azt mondtam, hogy nem biztos. Értem. Tehát én azt mondom, hogy egymás mellett van 25 uh, vizsgálati eredmény, és aztán van egy zárójelentés. A zárójelentésnek sem értem a 90%-át, de hogy az egyes orvosi jelentéseket nekem el kelljen olvasnom és megértem, kétségbe esek, mert nem értek belőle semmit. Hát azért az ehhez képest egy erőteljesen szokni nyilván ezzel én is ugyanígy vagyok, de itt egészen egyszerűen azt, azt kell látni, hogy amikor ez megjelent. Ebből olyan fajta botrány volt, amiből ma szociográfiából soha nem lesz. És egyszerűen özönlöttek. Ömlöttek ezek a névtelen levelek, a, a, a, a, a rádiódásra reagáló levelek, és, és utána különféle eljárásoknak a, a dokumentumai. Tehát. Az, hogy ezt hajnoci Péter így gyakta össze, ez volt az ő szándéka. Ezt nyilván mindenkinek, aki ilyenfajta hagyat... Igen, de én azt is merem állítani ismét a tévedés kockázatával, hogy az utóanyag gyengébb, mint maga a, a, a valóságban megjelent szöveg. Hát az utóanyag az ugye alapvetően dokumentumokból áll. Tehát az... az nem róhatjuk neki fel, hogy ő már nem írta ezt tovább. Tehát megtehette volna nyilván azt is, hogy ő mindezeket... Jó, ezt nem... neki, csak az a kérdés, hogy én, aki olvasom, mennyire tudok vele mit kezdeni, vagy mennyire akarok megfelelni annak, hogyha majd én fogok beszélni a Nagy Tamással, akkor ne legyek egy tájékozatlan ember? Tehát nyilván, nem tájékozatlan, nem tudok mit mondani erre igazándiból, mert... mert, mert én szerintem ezek a dokumentumok önmagában beszédesek. Ezek rettenetesen jellemzőek arra az időszakra. És ez, ez ha csak akkor dokumentum, akkor az az érdeme. Másrészt ebből nyilvánvalóan kirajzolódik én szerintem legalábbis egyfajta regény. Ja, ott, ott azoknak a szereplőknek, egyrészt a főszereplőknek, másrészt a névtelen szereplőknek, és itt a névtelenen van a hangsúly, hogy, hogy azok, akiket mindig elfeledünk, azok, akikre nem gondolunk, lehet, hogy találkozunk velük az utcán, akár hajléktalan, akár bármicsoda, de mégis se valami olyan fajta perifériára vannak szorítva, és erre felhívja a figyelmet a könyv. Uh... Kilódom azért kilódom, mert nem szívesen folytatom ezt a beszélgetést, mert, mert nem szívesen mondom azt, amit mondok. Azt mondom, hogy ami, tehát én azt mondom, hogy talált valamit a hajnóci akkor Szent Gotthárdon, és nagyon jó érzékkel a maga módján, ahogy akkor élt, megírta. Mindaz, ami a köré került, az arról a korról és róla többet árul el, mint amilyen irodalmi értéke van, mint közben nekem ezt irodalomként kéne olvasnom, szemben a novelláival, amihez nem kell ilyen kommentárt fűzni, mert egyébként, ha tetszik, tetszik, ha meg nem tetszik, akkor ne olvasom. De szerintem ezt nem kellene irodalomként olvasni, tehát hogy, hogy, hogy... De szociográfiaként se lehet. Miért ne lehetne? Mert nem az. Mert egyébként szándékait tekintve az, de ami benne a szociográfia az, az egy az egyben ugyanaz, mint ami 1975-ben megjelent, ami pedig a kiegészítését illeti az a hajnóciról szól, amit ő se írt meg, hanem csak egymás mögé rendezte. Egyébként, hogy ebben a sorrendben vagy másféle sorrendben, azt nem tudom, hiszen a szatyor tartalmából nem derült ki, hogy ez pontosan ezt a, a szatyor tartalmaz pontosan ezt a sorrendet mutatta? Pillan, még válaszolok erre is, csak az előzően. tehát Éppen most jelenik meg az életési irodalomban Tandori Dezsőnek a Bönszociológia címen e, írása. Lehet akkor, és ha jól olvasom, akkor ebből valami sorozat lesz. Lehet adott esetben így is tekinteni, hogyha azt mondja ön, hogy, hogy ez, ez a Hajnóci Péterről szól magáról, minden, amit utólag még odarakott, mint egyfajta... Ilyen önszociológia. Én szerintem ennél lényegesen több. Igen, de ne felejtsd el, a... hogy a tandori az egy egyidejű történet, a, a hajnociná pedig le vagyunk maradva 30 évvel. Jó, de hát persze, hát meghalt 1980 Nem, nem, nem, nem egyszerűen hogy meghalt, hanem hogy, nagyon, tehát hogy, hogy, hogy, hogy, hogy a kontextusából is kiesik az ember. Én nekem más az érzésem, mert én úgy gondolnám, hogy a kontextusába éppen most érünk vissza. De én azt kérdezem, az előbb arra nem válaszolt, hogy ez a sorrend volt a szatyorban is? E, igen, nem szatyorban volt, ezt úgy kell elképzelni, ez egy doboz, ugye, amiben, amiben ö, ö, annak idején ö, Remény József Tamás és Mátis Lívia, ugyanak az 1982-es kötetnek a szerkesztői elhelyezték ezeket az anyagokat. Igen, a sorrend az, az túlnyomó részben azonos. Néhány apró változtatás kellett rajta, végrehajtani. De mindenik, a, tehát a cél az abszolút mindig az volt, hogy az ő általa eredetileg meghatározott során maradjon. Biztos, hogy politikai oka volt annak, hogy ebben a formájában nem akarta megjelentetni a kardos ezt a könyvet annak idején? Igen, egészen biztos. Ez teljesen biztos. Tehát ez... ez én ott úgy fogalmazok, hogy nyilván a magvető igazgatójának politikai megfontolásai, de ezt alá lehet támasztani. Tehát ez, ez magából a kiadóban még mindig dolgozik, vagy magában a kiadóban még mindig dolgoznak olyan emberek, akik akkor is ott voltak. de például a könyvnek a műszaki szerkesztője, Bezúr Györgyi, ő akkor is ott volt, és ő, ő mondja azt, vagy mondta azt, hogy, hogy fel kellett terjeszteni a könyvet, hogy megjelenhet-e vagy nem jelenhet meg, mint minden más könyvet, és erre határozottan azt a választ kapták, hogy nem. Indoklás nélkül. Maga a jelentések a sűjesztőből, az onnan van? A jelentések a sülyeztőből cím az, az onnan van, hogyha emlékszik rá, az egyik levélben szerepel egy ilyen fordulat. Egy idős nádas Béla nem igen. tudunk a sorsáról igazándiból semmit. Szintén olyan ember voltak, egy abszolút több nyelvet beszélő, lucidus, világos ember, akit bezártak oda. És ő írt több levelet, és ezeknek az egyikéből származik maga a fordulat. Tudom, hogy nem szerette ezt a beszélgetést, de... Nem tudtam nem, más. Abszolút nem tett, nekem semmi szociális sem, vagy. Tett. Én azt gondolom, hogy ez hajnóci rajongók számára többet mond ma, mint amit egyébként a könyv kiadója remél, de lehet, hogy téved. Én nagyon remélem, hogy, hogy, hogy téved. Mert... Én remélem, hogy önnek van igaza. <síthat> Jó. Oké, okay, rendben mert igazándiból ez a, ez a könyv <coughs> bocsánat, ez ez könyv, én azt hiszem, hogy ma is érvényes, és, és, és nagyon úgy néz ki, hogy egyre inkább érvényes sok szempontból. De, milyen szemp, de mivel érvényes? Hát egyrésztről az, hogy, hogy a 70-es évek elmúltak-e, vagy nem múltak-e. Ugyanazok az intézményi protokollok vannak, vagy nem ugyanazok az intézményi protokollok vannak. Ugyanúgy bánnak-e velünk egy kórházban, egy elmegyógyintézetben, egy hivatalban, egy akárhol, mint annak idején. Uh, lette bármit is egy kicsit jobb ahhoz képest a helyzet. Vagy másik oldalról, vagy mondjuk jönne mindez vissza. Tehát, hogy, hogy elmúltak közben a 70-es évek, és újra jön vissza a 70-es évek, vagy nem jön vissza. Szerintem ezek olyan, olyan kérdések, amelyekkel, amelyekkel ez ezek könyv feltétlen összeszüggésbe hozható. Hát akkor benne van a hiba. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Nagy Tamásnak. Én is köszönöm szépen. Önök ezt a nem tudom, milyen jellegű beszélgetést, ezt a vívódó beszélgetést Hajnóci Péter jelentések a Sülyeztőből című kötete kapcsán magvető Nagy Tamással a könyvet, a könyvet uh, jegyző, szerkesztő, előszót író Nagy Tamással hallották, és hát, a ki lehetett belőle olvasni valamit, jó, ha nem, minden, ami rossz volt benne, az legyen az én hibám. Alexandra Minden ami szóra is érdemes. Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János